József Attila, hazám. Az éjjel hazafelé mentem. Éreztem, bársony lesz inog. A szellőzködő lágy melegben tapsikolnak a jázminok. Nagy, álmos dzsungel volt a lelkem, s az utcán. Rám csapott, amiből eszméletem, nyelvem származik, Stáplálkozni fog a közösség, amely a részeg, ölbecsaló anyatermészet Vérfitársaként él, Komor munkahelyeken káromkodva, Vagy itt töpreng az éj nagyodva mélyén, A nemzeti nyomor. Ezernyi fajta népbetegség, Szapora halál, árvasság, Korai elmeboj, elmebaj, és sivár bűn, Öngyilkosság, lelkélesztség, Mely hitetlen csodára vár. Nem elegendő, hogy kitessék, föl kéne szabadulni már, S a hozzáértő, dolgozó nép okos gyülekezetében hány névetné meg száz bajunk. Az erőszak bűvöletében Mét bánya sok törvényhozó, Hogy mind pusztul el szép fajunk. A földes úr, akinek sérvége emeltek tönköt, gabonát, csákányosokkal pusztatért nyit, szétverett falut és tanyát, és a gondra bátor, okos férfit, ki védte menthetlen honát, mint állatot terelni értik, hogy válasszon bölcs honatját. Cicáznak a szép csendörtollak, mosolyognak és szavatolnak, megírják, ki lesz a köve. Hisz nyíltan dönt ki ezer éve, magával kötve, mint a kéves, vagy parancsot követ. Sokurunk nem volt rest, se kába birtokát óvni ellenünk, S kitántorgott Amerikába, másfél millió emberünk. Szíve szorult, rezgett a lába, a csargóhabon tová tűnt emlékezően és okádva, mint aki borba folyt bepünt. Volt, aki úgy vélte, kolomszor, stársa, ki tudta, hibolontól pénzt, eztán se a család. Múltunk mindössze van torlódva, és mint szorongó kivándorlókra, ránk is úgy vár az új világ. A munkásnak nem több a bére, mint amit maga kicsikart, Levesre telik és kenyérre, S röcsre, Hogy csináljon ricsajt. Az ország nem kérdi, Mi végre engedik meggyűlni a bajt, S miért nem a munkás védelmére Gyámolítják a gyári part. Szövőlány cukros ételekről álmodik, Nem tud kartelekről, S a szombaton kezébe nyomják a pénzt, s a büntetést levonják, koncog a krajcár, ennyiért dolgoztál, nem épp semmiért. Retteg a szegénytől a gazdag, s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket, és nem csalók a remény. Nem adna jogot a parasztnak kirág a paraszt kenyerén a summás sárgul, mint az asztag, de követelni nem serény. Ezer esztendő távolából, hátán kisbatyúval, Kilából a népségből a népfia. Hol lehet altiszt? Azt kutatja. Hallott a sírt? Hol nyugszik atya kellene megbatoznia? S mégis, magyarnak számkévetve lelkem sikolt van megriad. Édes hazám, fogad szívedbe, add legyek hűséges fiad, tohtyogjon aki ki medve láncon, Nekem ezt nem szabad. Föltő vagyok, szólj ügyészedre, ki ne tépje a tollamat. Adtál földmívest a tengernek, Adj emberséget az embernek, adj magyarságot a magyarnak, hogy mi ne legyünk német gyarmat. Hadd írjak szépet, jót, nekem ad meg, boldogabbé nekem. 1937. Május